מי אתה, הר הגדול, לפני זרובבל למישור, והוציא את האבן הראשה, תשועות חן חן לה. ויהי דבר אדוני אלי לאמור, ידי זרובבל יסדו הבית הזה, וידיו תבצענה, וידעת כי אדוני צבאות שלחני עליכם, כי מי וז ליום קטנות? ושמחו וראו את האבן הבדיל ביד זרובבל שבעה אלה, עיני אדוני, המה משוטטים בכל הארץ. ואען ואומר אליו, מה שני הזיתים האלה על ימין המנורה ועל שמאלה? וען שנית ואומר אליו, מה שתי שיבלי הזיתים אשר ביד שני צנטרות הזהב, המריקים מעליהם הזהב? ויומר אלי לאמר, הלא ידעת מה אלה? ואומר לא אדוני, ויאמר אלה שני בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ.